Розділ 22. Грабунок. Аго! почувся гучний, хрипкий вигук, тільки но вони переступили поріг. Не горлайн, тобі краще присвіти нам озвався Секс, замикаючи двері на засув. Ага, це мій друзяка вигукнув той самий голос. Свічку, барні, свічку зустрінь джентльмена. Та прокинься ж бо вже, коли твоя ласка. Щоб розбудити особу, до якої він звертався, тобі, мабуть, пошнурив у неї колодку для знімання чобіт чи якусь не менш важку річ. Щось дерев'яне грюкнуло підлогу, і зразу ж по тому хтось сонно замимрив. «Чуєш ти, чи ні?» – загорлав той самий голос. Білі Сайкс стоїть там у темряві і чекає, щоб хтось його зустрів, а ти хропаєш так, наче за вечерію опію нализався, а не чогось іншого. Ну як, прочумався ти чи ні? Чи може збадюрити тебе ще й свічником на додачу? У відповідь на це запитання по голій підлозі квапливо зачовгали пантофлі, із дверей праворуч з'явилася спочатку тьмяна свічка, а за нею постать Жевжика, вже знайомого нам за двома ознаками. Внаслідок фізичної вади він гугнявив і був за офіціанта в трактирі на сефрон «Містер Сайкс», – вигукнув Барні з радістю, про щирість якої ми судити не беремося. «Заходьте, сер, заходьте!» Ану, давай ти перший, сказав секс, підштовхуючи Олівера. Мерщій, а то повідтоптую тобі п'ятий. І, обізвавши хлопчика вайлом, Секс увіпхнув його до низької темної кімнати із закуреним каміном, двома трьома поламаними стільцями, столом і старезним диваном, на якому, задерши ноги вище голови, лежав якийсь молодик з довгою череп'яною люлькою. На ньому був модного крою сюртук тютюнового кольору, з великими бронзовими гудзиками, жовто гаряча нашийна хустка, грубий строкатий жилет і жовто коричневі бриджі. Тобі крекіт, а це був саме він, не відзначався надміром волосся ні на голові, ні на обличчі а те волосся, що він мав було родувати, і дбеливо закручене в довгі спіральні завитки, в які він час від часу запускав свої бруднющі пальці, оздоблені великими дешевими перснями. Зросту він був трохи вище середнього. Ноги мав тонкі і криві, але ця обставина зовсім не заважала йому з явним задоволенням милуватися своїми задертими догори гори чи Друзяко, ради тебе бачити, мовив цей красень, повертаючи голову до дверей. А я оце лежу й гадаю, невже ти відступився? Ну, думаю, раз так доведеться йти на діло самому. Ти диви. Висловивши цим вигуком величезний подив, викликаний появою Олівера, містер Тобікрекіт сів і зажадав, щоб йому пояснили, хто це такий хлопець. Просто хлопець, — відповів секс, підсувуючи стільця до каміна. Один з учнів містера Фейгіна, усміхаючись, пояснив в барні. Фейгіна, кажеш? — вигукнув Тобі, розглядаючи Олівера. Та це ж знахідка, а не хлопець. Уявляю собі, як він чиститиме кишені бабусь по церквах. Таке янгольське личко. «Це ж цілий капітал!» «Ну, годі-годі!» – нетерпляче перебив його Сайкс і, нахилившись до вуха свого приятеля, що знову простявся на дивані, прошепотів кілька слів. Тобі Крекіт голосно зареготав і втупився в Олівера пильним здивованим поглядом. «Так», – мовив Сайкс, сідаючи, «а тепер, поки є час...» Нам не завадило б трохи підживитися. Не знаю, як кому, а мені б зовсім не завадило. Сідай ближче до вогню, хлопче, і відпочивай, бо тобі незабаром ще доведеться прогулятися з нами, хоча й не так далеко. Олівер з німим подивом боязко подивився на Сайкса, присунув до каміна табуретку, сів і схилив на руки голову. Вона в нього боліла так, що він навряд чи усвідомлював, куди потрапив і що діється довкола. «Ну», – сказав тобі, коли молодий єврей поставив на стіл якусь їжу і пляшку, – «щоб наше діло вигоріло». Заради такого тосту він підвівся, дбайливо поклав у куток свою порожню люльку, підійшов до столу, Наповнив склянку і вихилив її. Те саме зробив і Сайкс. «Хай і хлопець хильне», – сказав тобі, наливаючи Оліверові півчарки. «Пий, янгулятко!» «Та я», – почав Олівер, жалібно підвівши на нього очі, – «та я ж...» «А ну пий», – гримнув тобі, – «я краще знаю, що тобі можна...» «Скажи йому, щоб випив, Біле!» «Хай тільки не вип'є!» – мовив секс, поплескуючи себе по кишені. «Щоб я пропав! Цей шмаркач один завдає клопоту більше, ніж ціле кодло пройд! Пий, бісова твоя душа! Пий!» Наляканий погрозливими жестами обох чоловіків, Олівер квапливо вихилив чарку, і одразу зайшовся кашлем неабияк, звеселивши Тобі Крекіта та Барні і навіть викликавши посмішку у похмурого містера Сайкса. Коли склянки опустіли, а Сайкс наївся, Олівер їсти не міг, його силоміць примусили проковтнути скоринку хліба. Двоє чоловіків полягали на стільцях і задрімали. Олівер лишився сидіти на табуретці, а Барні, загорнувшись у ковдру, мостився на підлозі біля каміна. На якийсь час чоловіки певно і справді заснули. Тільки Барні ворушився і раз чи два підводився, щоб підкинути вугілля в камін. Олівер забувся у важкій дрімоті. Йому вживалося, ніби він блукає темними стежками, то ходить серед могил на цвинтарі, то знову переживає події минулого дня. Збудив його Тобі Крекіт, що раптом скочив на ноги і оголосив, що вже пів на другу. Інші двоє вмить схопилися і почали гарячково лаштуватися дорогу. Сайкс та його приятель замотали обличчя до самих очей великими темними хустками і надягли пальта а Барні відчинив шафу і почав квапливо набивати собі кишені різними інструментами. «Дай на мені пукавки, Барні!» – сказав тобі крекіт. «На, держи!» – відповів Барні, подаючи йому пару пістолетів. «Ти сам їх зарядив!» «Гаразд!» – сказав тобі, ховаючи їх. «А ножі?» «У мене є!» – озвався Секс. «Мотуз, ключі, свердла, блимавки Нічого не забули?» – спитав Тобі, чіпляючи собі на петлю під полою пальта невеличку відмичку. «Я готовий», – відповів його приятель. «Давай ломаки, Барні, і гайда». Барні подав йому і Тобі по добрячій палиці, а тоді застебнув на Оліверові плащ. Ану, мовив секс, простягаючи хлопчикові руку. Олівер, очманіли від утоми, незвичного перебування на свіжому повітрі, і з примусу випитого спиртного машинально подав сексові руку. «Бери його за другу руку, Тобі», – звелів секс. «Барні, виглянь на двір!» Барні пішов до дверей, повернувся і сказав, що можна йти. Двоє грабіжників вийшли з дому, ведучи за руки Олівера. Барні замкнув двері на всі замки і знову ліг спати біля каміна. Ніч стояла темна, хоч в стрель. Туман погустішав, і хоч дощу не було, повітря просякло вологою так, що за кілька хвилин Оліверові брови і волосся взялися па Вони перейшли міст і рушили в напрямі вогників, що їх Олівер уже бачив раніше. Відстань була невелика. Ішли вони швидко, і незабаром досягли черці. «Ходімо навпростець», – прошепотів Сайкс. «Зараз усі сплять, ніхто нас не побачить». Тобі погодився, і вони швидко рушили головною вулицею містечка, зовсім безлюдною оцій пізній порі. Лише ДНД, тьмяний промінчик, вихоплювався з вікна спальні та зрідка порушував нічну тишу хрипкий гавкіт собак. Так нікого і не зустрівши, вони вийшли за місто, коли на церкві пробило другу годину. Пришвидшивши ходу, вони звернули на дорогу, що відгалужувалася ліворуч, пройшли нею ще з чверть милі і зупинилися перед муром самотньої садиби. Навіть не передихнувши, тобі крекіт миттю видряпався на мур. «Давай сюди, хлопця», – сказав він. «Підсади його, а я підхоплю!» Олівер і не счувся, як секс схопив його попід пахви, і за кілька секунд він лежав уже з тобі на траві по той бік огорожі. Секс переліз за ними, і вони, крадучись, рушили до будинку. Лише тепер Олівер, мало не збожеволювши від розпачу і страху, зрозумів, що вони прийшли сюди грабувати, а може і вбивати. Він сплеснув руками, і з грудей його вихопився здушний крик жаху. В очах у нього потьмарилося, сполотніло обличчя, зросилося холодним потом, ноги підломились, і він упав навколішки. «Вставай!» – засичав секс, тіпаючись від люті і вихоплюючи пістолет – «Вставай, а то розчереплю тобі довбешку». «Ой, відпустіть мене ради Бога!» – вигукнув Олівер. «Відпустіть, я піду світ за очі і помру десь у полі. Присягаюсь, я ніколи, ніколи не повернуся до Лондона. Ой, згляньтеся на мене, я не хочу бути злодієм. Заради всіх світлих ангелів небесних, згляньтеся на мене!» Чоловік, якого він так ревно благав, виригнув страшне прокляття і звів курок. Але тобі вибив у нього з руки пістолет, затулив Оліверові рота рукою і потяг хлопця до будинку. «Цить!» – гримнув він. «Бо тобі ж гірше буде. Ще раз цявкнеш, і я тебе сам порішу». Гахну по голові і кінець. Ніякого шуму, шито-крито і пристойно. «Ану, під підваж, віконницю! За хлопця ручуся, буде як шовковий! У нічку темно, та ще й холодно, і не такі хлопці спершу підгинають хвоста, сам бачив!» Секс на всі заставки лаючи Фейгіна за те, що той підсунув йому не таке діло Олівера, обережно наліг на лома. «Тобі й собі вчепився у віконницю!» Незабаром вона піддалась і відчинилась. Це було загратоване віконце на висоті п'яти з половиною футів над землею. В тильній частині будинку, в приміщенні чи то посудомийниці, чи то домашньої броварні в кінці коридора. Віконце було таке мале, що мешканці будинку не зважали за потрібне зачиняти його надійніше. А проте в нього міг вільно пролізти хлопчик за вбільшки з Олівера. Такому мастакові, як секс, відчинити раму з ґратами було за іграшку. «Тепер слухай, виплатко-чортячий!» – прошепотів секс, видобуваючи з кишені потайного ліхтарика і спрямовуючи його світло просто в обличчя Оліверові. «Я тебе зараз просуну в це вікно. Бери ліхтарика». Якраз перед собою ти побачиш сходи. Тихенько піднімися ними, пройди через невеликий передпокій до парадних дверей, відімкни їх і впусти нас. Вгорі там є засол, тобі до нього не дотягтися, додав тобі, тож вилізь на стілець. Там у передпокої стоять три розкішні стільці. З гербом старої на спинках – великим голубим однорогом і золотим тризубцем. Та помовчити, визвірився на нього Секс. Двері до коридору відчинені навстіж, — відповів Тобі, для певності зазирнувши до Комедія, вони їх ніколи не зачиняють, щоб собака, який тут ночує, міг походжати по коридору, коли йому не спиться. Ха-ха. А Барні зманив його ще з вечора. «Чиста робота!» Хоч тобі крекіт говорив пошепки, ледь шутно, а сміявся і зовсім беззвучно, Сайкс звелів йому заткнутись і взятися до роботи. Тобі скорився, витяг свій ліхтарик, поставив його на землю, а тоді уперся лобом у стіну під вікном, а руками об коліна так, щоб спина його правила за приступку. Сайкс виліз на нього. Обережно. просунув Олівера у віконце ногами вперед і, тримаючи за комір, тихенько опустив на підлогу. Бери ліхтарика. прошепотів Сайкс, зазираючи до середини. Бачиш перед собою сходи. Змертвілий від страху Олівер судорожно видихнув. Так. Сайкс показав дулом пістолета на парадні двері і коротко застеріг, що він у нього на мушці. Один крок убік і куля в голову. «Тобі тут роботи на одну хвилину», – провадив Сайкс лечутно. «Тільки-но я випущу тебе, зразу ж починай. Стривай». «Що там таке?» – пошепки спитав тобі. Обидва насторожили вуха. «Нічого», – відповів Сайкс, відпускаючи Олівера. «Ну, гайда. За цю коротку мить хлопчик отямився і твердо вирішив кинутися із передпокою нагору і підняти на ноги мешканців будинку, навіть якщо за це йому доведеться поплатитися життям. З цим наміром він одразу ж тихо рушив до сходів. «Назад!» – зненацька загорлав Секс, «Назад! Назад!» Нажаханий шумом, що раптом порушив мертву тишу всередині будинку, і цим голосним криком Олівер опустив ліхтар і закляк на місці, не знаючи, що робити – бігти до сходів чи до вікна. Крик пролунав знову, в очі вдарило світло, Вгорі на сходах виникли постаті двох напіводягнених переляканих чоловіків, щось блиснуло, бабахнуло, дихнуло димом, озвалося десь позаду виляском, і Олівера відкинуло до стіни. Сайкс на мить зник, але відразу ж з'явився у вікні знову і, перший, ніж дим розвіявся, схопив хлопчика за комір. Він вистрелив на чоловікам, що відбігли назад, і потяг Олівера вгору. «Притисни руку до боку», – звелів секс витягаючи його через вікно. «Дай хустку», – вони поцілили хлопця. Мерщій, А чи як з нього юшить кров?» Потім гучно забамкав гонг, залунали постріли, вигукнули.